Egunon Julen Pérez. Bai, egunon. Aipatu duzue lehentasun, hiru lehentasun nagusi izanen zen ituzela, dituzela, dituzuela, eta lehena beraz lantxariena, lansari duinak aldarrikatzen dituzue, laborari batek ez ditu horreindik gaur egun lantxari duinak. Hara, huartzeko um, adauai, uh, azken bospasei urteetan uh, laborantzaren mundua, enflazioen mundu bat bilakatu da, azkarki, Usaiamaino gehiago. Covid-pandemia izan denaz gehoztik, ekonomiak guzia zangoz gora jarria izan da eta da, eta bergauzada laborarien txailian, edo zuen txaili zanik ere, askuntzan, edo zere aletan, edo frutu gintzan, edo baratze gintzan. Den ahankaz gora joan da, eta lehen gainen prezioak goiti eta behiti edoazte, mena gehenetan goiti. Eta horrek egiten du, uh, gastuak, eguneroko gastuak goiti doaztela, errigaiak, behaz, esantza, lastua erostia, hartua erostia, zaldarea erostia, gauza simpleena, gure kabalen bazkatzeko, horiek ere kosta honetzen dute. Eta hori etxaldeak behar dute, biztan dena, ekonomia horrena horre, zerbait plantan ezagri, hartarik segitzen bizitzeko. Eta ez da beti eze. Eta hori dian, lantzari duina, ara, aspaldiko lema da, baina azken urteetan zinez, barne-barnetik johatu beharko denaz, eta oartzen gira, nahi bat dugu etxaldeko behar ekonomia sortu, behar dugula edo gehiago ekoiztu edo hobek iago eko iztu. Gehiago ekoiztia ez da baita ez bada gure lehentasuna tasuna, guguna dugu, elberen programa horretan edo laborantza ideia horretan. Den bezala ekoiztia, etxaldaren arabera, baina kalitatezko moskin bat eta kalitate hori eh, azpimarratua izan dadin eta gudean moskinako bekio pagatia. Gure laborantza sail horretan, bagira eh, esnia edo behikiak edo kabalak susenki saltzen dituztenak eh, mares eta negoziante bati edo kooperatifeak. Badira nere kasuan bezala salmenta zuzenak egiten dutenak eta badira bate eta beste egiten dutenak, beraz lantsoria grapatzeko manierak sortuak dira, manierak baditugu baina merditugu onoere jogatu eta garatu sentatu hartzen gira inflazioa gertatzen den denbora horietan, ebe, ekonomiak eta kostak goiti, goiti doaztela, eta ez palimak gira, gu hor prest, uh, agiantzak aier bat, edo auze bat, edo gure egunerako salmenta zuzenean eta moz zera, bakkatu, um, bezero hori esplikatzeko gai, zenako kariago den eta zenako presioak berdiren berriz ikusi, hori eta Beraz, gure lan ahondi bata erraitia lan ez dira beti lekuko, um, denbora hainitz pasatzen dugu gure etxaldeetan, Bizik emaite dugu egiten dugun ofizioa, baina behar ginuke haktarik bizi. Eta lan txari da, hara, egiten dugun lan haktarik, bederen sari bat ateratzea haktarik bizitzeko gutienik. Alta bezeroak erraiten du, bezeroaren ere hainitzetan soberak ari odela. Bon, hara, hori... E bitartekariak dira horrez, aberastendirenak. Bistan dena, bitartekariak ez dute lan egiten sosa galtzeko, berek behar dute beti sosa irabazi eta normala Guk ere berginuke hala pentsatu, baina ez da ekuaziona ez da hola erretz. Manera batzu bat gure etxaldeko ekonomiak hobetzeko, Eta adibidez, eskuali riuntan baditugu hauze eta haupe difentak, horiek berditugu garatu, horiek berditugu txiki ta beti ere diferentzia sortu egenez kalitateak badu lan indar berezi bat, eta kalitate horrek berduke pagatia izan. Eta beste gauza bat da ere, um, diendia bezeroak orokorki usatu dira prezi utipi zenta orain arte, frantzia eta eskuali riuntan ere leku batzuetan, Nasraiki ekoiztu baita, eh, produktibus badu bere lekua eskuali giuntan, nahi ez, ohla da. Badira laborantzan modelo diferentak, batek nahi du ekoizpena egin, ekoizpena anitz egin, eta hori sartu da BZeroen buruetan, eko, anitz ekoiz, ekoizpena haunitz eginez, presuak tipi ginezazke, eta hori dian edo gizarte zibilak edo konsumitzaileak atseman lezazkete Moskinak presu Baina, Um, Malerushki hori gure ganatu itzultzen da manera atxarriantzen da gero eta giagoeko istu behar dugu, bainan prisioak ez dira hobetzen. Eta prisioak beti baino tipiau dira, eta gure kaltetan da beraz um, entzun garrida eta entzun behar dugu prisioak behar bada goratzen direla, bainan um, prisioak igeiteko tan, behar dira behar bezala igan nahi dueran gure kostuak barne-barnetik zoen diren ikusi, araberako prisio bat argi, eta nik adibidez salmenta zuzena egiten dut, eta eta usu erreiten dut gure bezauri eta gure kontsumitza hile eri. Ehm, Dian dia usu trompatzen dela supermerkatuetan, ber kalitateko mozkin bat ez da merkio, hori ez da egia. Beraz, berdala ere ideologian eta logika hori atxiki, berbada, berkin nuke... Beste gisa batez, jan, jakiten ikasi, behar gutia gut jan ere, baina kalitatezkoa hori zehurik, gure laborantza sustengatzeko gure sohmarkak sutik atxikitzeko, baina ere eta antzi behar kalitatezko mozkin batek ekartzen doela ere kalitatezko osagarri bat. Eta nahi badugu luzaruan sahartu behar behar ezko da kalitatezko mozkinak jatia ere. Beste puntuetarik bat transmisioarena aipatu duzue. Bai, transmisioa ere, hara. Uh, Öelberen zutabe azkarbada, tematika azkarbada johatuko duguna. Öelberen beti nahi izan du, um, inala egin eskualeriko txalde guziak txutik egondizten. Eta badakiko eskualergia lekumenditsua dela, zela iguti bada. Eta lekumenditsua horietan um, laborariak atxikitzeko. Tresna batzu plantan ezagir ditugu. Uh, tresnak laborariak artian erusi kumetan, edo... Transformatzeko lekuak edo kabalakiltzeko lekuak laborari zonbaitzuan hartian erosi eta landu, baina nire sokmarkak ere um, egin ditugu. laborariak beren hartian um, mozkin bat, kalitatezko mozkin bat proposatzeko, irudi baten eta eskualde geografiko batean ekoiztuz, eta geroa intzinerratera meiteko. Eta transmisioa horretan da, importantaz, eta biak laborari gilago izan, eta laborantza azkajago bat ikanen dugu. Eta ondoko belaunaldien dako, ere, em, modeloak den bezala irauten balin badu, beldur gira, laborari gutiago izanen dela, eta eh, ez ono... Eh, Hartan, bainan, balitaikela, laborari gutiago izanez, ekoizpen gutiago izaitia, arrakas eta mozkinen partetik, eta ekonomia, laborantza ekonomia, ekono, eh, laborantza soil bat bilakatzea. Frantziako beste eremu batzuetan eta gure departamentutuk urbil, badakigu ze kalte ekartzen duen laborantzaren intensifikazionak eta produktibismoak, horrek ekartzen du, laborari gutiago, Eta bakar batek hiruren lana egitea. Baina hori ez da gure helburua beh ditugu diren etxaldeak sutik atxiki, eta oktarako transmisionea behar da lan du. Eta transmisionea eh, eskualde edo lantrezna lan eh, gauzatzen da. Eta lehen lehena da jakitia etxalde tipien ekoizpenak balorizatzen lantxari baten ukaiteko eta geho hartarik bizitzeko, eta sustut ondoko belan hauldi eri, -eri lekia usteko eta santza hori usteko laborantzaz bizitzeko. Eta guzi hortarako ez imestekoa da Elkartasuna. Hala, biztan dena. Hauritean azken zutabea eta hori da behar bada ÖLB-sindikataren enborga eta zutabe azkarrenan, Elkartasuna. Elkartasunik gabe gauzagutik egiten da Eskolegian txantza badugu ono ere laborari anitz badela, ÖLB-ren laborantza proiektu horrek badu ono oiartzuna, eta oiartzuna badu zenta sindikataunek, ÖLB-sindikatak badaki behar hor duan Elkartasuna erakusten beharretan den laborariari. Eta diferentzia hori Anitz ikusten da, eta sustut azken mementu horietan, azken urte horietan, krisi sanitarioek ilan, eh? ne gazti kripa erik ilan, edo tuberkuluzaren krisi horik ilan. Oartu gira, jendiari partekatuz laborariaren ahangura eta elkartasun bat soktuz tematika horren inguruan, gai administraziunaren gana joitia, estatuaren gana joitia, protokolo batzu aldatzeko, legeak aldatzeko, gisaurtan egiteko elkartasunari esker, Egokitzen dugula problematika bat, etxalde batean, eta aplikatzen zaion legea ere, eta elkartasunri esker, egin eginginezake beste laborari batzuek ere txempu hartzia, hori bidehkatzia, eta sustatza laborantza nahi dugu bezala. Uh -huh. uh -huh. Aipatu duzue, uh, beraz, hauteskunde hauetan, lehentasun bat ez dela izanen uh, pauerat joaitea? Hori dire, gauza jakina da, pauen izanagira agira, gehtatiak irat, um, luzaz... Uh, Ez gira entzunak izan, mespretsatuak ire izan gira, sindikata nagusitik, behaz ez dugu et, etzauku iduri eta etzauku balioz iduri hara joa itea. Aukten, uh, aukta eskunda gure ganatitzultzen bagira, gu badakigu eskolegian dugula indarra, indar eta eskualegi kolaborantza dugu, hain zinerrat ekartzen. Badakigo ere parian eskualeriko herri elkargoa ari dela egituratzen, baditu kompetentzia batzu, laborantzaren kompetentzia ere hartzen ari da eta bereganatuko du, beraz biziki importanta zauku, erakustia eskualerri untan lehen-lehenik baditu gula instituzione batzuk, gu gure artean johatzen dugula lan hori eta lekuan lekuko ULB sinikatak baduela zerregin ere. Zaila da, ahatik uh, kondatzea uh, Iparra Euskal Herri Mailan eperen uh, ehelberen uh, uh, zenbatekoa den kondaketa departamendu mailakoa baita. Bai, hori da, hori egindugun galde bat da. Galdekin prefetari eskoalirian eta uh, sustengoa eraekan dugu galde horrean prefetari urbilduz, jakitia uh, eskoalirian zomatpizatzen genin. Guk uste dugu eta historikoki beti haula izan da, erdia baino gehiagok ehelberen proiektua segitzen duela. Baina, Maleroski, departamento hori bitan moztia baita, biagnoa eta eskoalierik ilan, ez dugu irakurketa fin-fin batukaiten hal. Behas, galde batzu ditugu prefeturari, eta entzatuko gira aurten ere berriz erantzun txusenak ekartzen, eta kondaketa eta ukaiten, erakusteko, ohelberen proiektuak badulela, oiartzuna eskoalierian, eta behar badaira entzindari dela. Miraskar. Miraskar zuri.